Кобилючою головою, мовляв, точно, да, сьогодні гарвою наш товариш лейтенант, одноосібно і персонально підтакувач таку його мать. перекладаєш Попов ніколи не підтакував, а виявляти призирство до хвалька Козуріна, що, правда, не наважувався, зате куляду зневажав одверту і сказати б перманентно. Бо Попов знав, що коли хто і збивав роги з майора Гарвея, то це ми з ним у перші дні і тижні відправки ешелонів СДЛ Брюка. Попов ще разу наполягав, щоб ми брали престижну машину, тому їхали ми моїм чорним шестициліндровим авандерером з червоними зірками на лискучих боках і з червоним прапорцем на радіаторі. Державний прапор на машині, звичайно, належав не просто до надмірності, майже до державного злочину, бо таке право належалося тільки послові або главі держави. Але мій водій, старший сержант Анатолій Геворкян, красивий і могутній, як Давид Сасунський, не хотів і слухати про якісь там права і до прапорця, додав ще зірки на передніх дверцятах. «Хто переможці?» – кричав він. «Може, то не ми переможці?» А від Бергіш-Гладбаха до Дельбрюка треба було їхати прямою широкою вулицею, обставленою вілами, ресторанами, фотосалонами, перукарнями, магазинчиками. Правобіч у глибині негустого парку стояв там червоний цегляний палацик, зайнятий майором Гарвоєм і його штабом. Але ми ніколи не заїздили за майором, не чекали його, бо кожен добрався до Дельбрюка самостійно і в зручний для нього час». Далі ми звертали праворуч і проїздили повз величезний табір есесівців, розташований у колишніх казармах мотострілецької дивізії. Есесівців там було 20 чи усі 30 тисяч. Їх охороняв англійський батальйон, а до цього тут вже побували французькі і американські батальйони. Але французи втрималися лише місяць, бо німецькі дівчата примудрилися переполовинити батальйон, нагородивши палких французів підступним даром богині Венери. Американці виявилися стійкішими, володіючи необмеженими запасами таблеток червоного стрептоциду і порошка ДДТ, який обвував усе живе й мертве. Але після Потсдама, коли сюди прийшли англійські війська, вони залюбки віддали своїм англосаксонським побратимам оце ненависне Розкричене, заволохотіли чомусь усі ці голубокі арійці зненацька обросли чорними густими бородами, і блондинів між ними, наче й не бувало, райовисько, можливо, найтяжчих військових злочинів усіх часів. Англійський батальйон дні службу в зірцево. Чари німецьких красунь виявилися безсилими перед твердокам'яними британцями, жодному з яких і в голову б не прийшло підморгнути незнайомій дівчині, сказати їй слово або ж сохрани помилу і помилуй запросити до танцю, коли тебе ніхто її не відрекомендував. А хто відрекомендує? Біля табору Анатолій щоразу, незважаючи на мої протести і навіть заборони, зупиняв Вандерера. Вони з Поповим вискакували з машини і кричали «Ну гаде, що? Зіхайль!» Есесівці вилуплювалися на машину з червоними зірками і червоним прапорцем якась незрима сила пересувала темну незграбну масу, притискували її до огорожі з колючого дроту, передніх притискували до дроту, задні намагалися й собі продертися наперед, щоб побачити таке несподіване диво, але все те відбувалося мовчки, понуро в тяжкій безсилії насупленості. Ця публіка не звикла розкидатися зайвими словами. Єдине її знаряддя – кулі, улюблене ремесло смерті. Табір колишніх есесів ці услугував для Попова, мов би, осьолком, на якому він відточував ненависті до майора Гарвея, обламати роги на цій буйволячій довбестці. Класичний продукт Британської імперії. Офіцер колоніальних військ його величності Гарви перекинути до Європи з Індії і далі вважав, ніби перед ним пригноблені індійці або африканці, які щойно вибралися з джунглів, дикі натовпи, юрба – непівурабська стихія. Затискуючи під пахвою стек – Бридливо мрушачись, він стояв на рампі, спостерігаючи за хаотичним пересуванням людей біля вагонів. Тоді зненацька щось йому стріляло до голови, і він гарчав –